ribar platam rižu svoj I'll see Oh no. Miri dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Ovo je za nas danas posebna emisija u kojoj ćemo se sjetiti života i dijela Frabona Venture Dude. Siguran sam da ste svi čuli o tom događaju trećeg olovoza kada je blago preminuo u gospodinu. I svatko od vas vjerojatno ga pamti na poseban način. Ja ću krenuti sa predstavljanjem naših gosti koji su došli danas u studio govoriti o svojim osobnim iskustima susreta i života s Fra Aventurom i siguran sam da će vas ova emisija danas obogatiti na svakovrstven način. Fra Ilija Vrdoljak, provincijal naše provincije, Svetog Čirila i Metoda, dobrodošli po prvi put ste u studiju, nadam se da ćete se ugodno osjećati. Hvala, ja se nadam. Članovi Franjevačkog svjetovnog reda, neki s bivšim funkcijama, neki bez funkcija, ali svi sa srcem govorit će danas o Frabona Venturi, Stjepan Lice. Stjepan je dobrodošli. Hvala lijepo, dobro. mir vam dobro. Viljam Krešo-Belo. dobro. I naša sestra Irena Kuharić, dobrodošli. Livia. Hvala. Poštovani slušatelji, kao što sam rekao na samom početku, Uh, jako puno toga bismo danas mogli govoriti O Frabunaventuri Vjerojatno bi nam cijela emisija protekla Samo da govorimo što je sve u životu ostvario Ja ću emisiju započeti Sa svojim sjećanjem A to je bilo prije 20. godina Kada sam ga prvi put susreo na Kaptolu Još kao student I tada smo se sretali po hodnicima Kaptola Dok sam bio u Frami Nakon toga prvi put Kad sam morao napraviti intervju s njim To je bilo prije 19. godina on je tada bio jako bolestan, imao je tešku upalu pluća i rekao je Sinko, jesi li svjestan da je ovo vjerojatno zadnji intervju koji ću ja u životu dati. Ja sam se tad nasmijao, kao da sam znao da to ne može biti istina. On je bio dosta ozbiljan, a u tom intervju je dao čitavog sebe. Meni je to možda jedan od najljepših intervjua koje sam napravio u životu. Kasnije, nakon toga, uživao sam slušati crtice iz njegova života kako slučajno padaju knjige sa njegova armara da bi bogoslovi dobili pravu knjigu u ruke on je zapravo kao da se igrao cijelo vrijeme gledajući mlade kako rastu i skrbeći zapravo za druge i možda je najljepše u njegovom životu to što ga je svatko od nas doživio na sebi specifičan način danas su vaši gosti i osobe koje su ga puno, puno prije upoznale nego većina nas pa ja evo za sam početak postavio pitanje svakom ponu osob vaš prvi susret s njim i po čemu ćete pamti zapravo te prve trenutke, a onda ćemo kasnije preći na sve ono što se događalo u nastavku. je Irena, predlažem da vi krenete prvi. Kao ženska. Ja. <laughs> pa ja sam Patera Dudu upoznala u u jednoj privatnoj situaciji gdje se moj nečak krstio. To je bilo naše prvo poznanstvo i upoznali smo se kroz pjesmu. On je naime, puno smo pjevali i on je bio oduševljen kako ja kao Hercegovka poznam sve zagorske, slavonske, međumurske pjesme i ovaj, to je bio naš prvi susret, poslije smo se isto odružili kroz, bio je nama i na vjenčanju i krstio našu djecu skupa sa pokojnim kardinalom i tako međutim kad, kako smo mi dobili naglo ovaj, u četiri godine dva mjeseca petero djece i kad je naš najstariji sin prispio da ide s nama u crku, već smo i ove druge nosili. Mi gdje god smo išli u crku, nigdje nije bilo mjesta za tako malu djecu. Svima su smetali, mi nismo mogli previše sudjelovati na misi tako. Dok jednog dana nismo došli na kaptol, baš na misu u 11 i onda je isto tak nastala gužva jer su svi bili mali onda je pater Dudare rekao djeca se to dan dana djeca se moraju u crkvi osjećat kao doma i nemojte da nikome smeta ako nekome jako smetaju onda trebaju doći na misu u 7 ujutro i od tada smo mi krenuli na kaptoli, nismo ga više napuštali on je pratio nas kao obitelj i neka to je bila jedna, evo, dugotrajna veza. Hvala vam osobnom iskustvu i što ste otvorili emisiju je upravo na taj način. Krešo? Pa, mislim da je moj prvi sustav sa Bonaventurom zapravo uh, bio, kao i mnogim drugima, a to su bile božične pjesme. To je bio uh, noć u kojoj je Duda zapravo iznosio Evanđelje, propovjed, nagovor, najavljujući svako od tih božičnih pjesama o tome što ona nosi i, i koliko ona znači za svakog od nas. I to su zapravo bili moji ono, prvi neako susretni gdje sam gledao tog čovjeka kako stoji za onim ambonom, kako pun žara, ljubavi, tumači, govori, pjeva i e, diže tu božičnu noć na jedan, jedan poseban nivo kasnije ono što je Irena isto spomenula kada smo dobili zadnje dijete Emo onda se ona uvijek isto tako motala ispod oltara podizala se oko Ambona držeći se za halju Frabona Venture koliko puta je on propovjedeći pazio, obilazio kako ne bi stao na nji ono smo mu prigovarali odnosno, nama su prigovarali pa daj maknite dijete nemojte da smeta a on je jednom prilikom rekao ostavite ju ona je moja inspiracija. <laughs> I to je zapravo bio njegov, to je bio on. Eh, jednostavnost, eh, skromnost, eh, moment u kojemu on eh, promatra, eh, reći čovjeka, ali zapravo promatra Isusa u čovjeku. Stjepane, ti si trebao baš tih dana se polnost s njim susresti kada te zatekla vijest da je preminuo gospodinu. Eto, tako se dogodilo, da. A... Jesi ja imao na neki način dva prva susreta s njim. Jedan prvi susret je bio kad sam imao nekih 7 8 godina. Jedno večer je moj otac došao kući, ja to vrlo jasno pamtim, držao u ruci jednu malu crnu knjigu i rekao ovaj mladi čovjek nema pojma kako je veliku stvar napravio. I onda je sljedećih dana, mjeseci, godina, Svako veće nam čitao iz te knjige, a to je knjiga Evanđelja koji je prebav Rabona Ventura Duda. I ona je sad pred nama. I ona je eto tu. Nažalost, slušatelji uvijek, ne mogu uvijek. Uvijek je da. E, blizu mene u, kod kuće. To je jedina knjiga koju sam ponio iz obiteljskog doma. A drugi prvi susret je bio negdje, ja se točno ne pamtem više, početkom 80. godina, kad je Josip Turčinović... E, predložio da fra Bonaventura i ja e, oko nečega zajedno nešto surađujemo, pa, smo se, do, pa se Bonaventura i e, ja smo se dogovorili da ću doći gore u samostani i tamo ćemo e, to početi raditi ili napraviti kako je bilo. I kad sam ja došao i kad je on mene vidio, rekao je, a vi ste taj, jer znao me je iz crkve, jel, u e, smislu kad sam dolazio, i onda je rekao, dođite tu nutra. Kaže on meni, čitam vas i pitam se, je taj čovjek mistik? Nije. Je li taj čovjek brbljavac? Nije. I onda malo šutio pitao, a gdje je vama job? No, i on jedno, dvije, tri godine rekao, našao sam joba i kod vas. <laughs> Eto, tako smo mi počeli, malo strogo izgledalo, ali ovaj, vrlo lijepo i s puno duše nastavio. Fra Ilija, vas ovih zadnjih mjesec dana lijeću sa svih strana, traže da otkrijete nešto iz tog suživota sa Afra Bonaventurom i samostanskih zidina tamo gdje mnogi lajci ne mogu ni pristupiti, ali možda je baš Bonaventura po tome drugčiji od svih, on je zaista bio ispred tih zidina cijelo vrijeme. Kako je bio vaš prvi susret? Ja, ja, ja se, Patra Bonaventure, sjećam iz treće godine gimnazije, kad sam došao na, na Kaptul. I sjećam ga se, vi ga se sjećati iz obitelji, kako je ušao vaš život, vrlo zanimljivo preko onog najosjetljivijeg mjesta, preko djece. Ja ga se sjećam kao radnika. Kada sam došao 67. na Kaptul, tada je se pripremala Biblija. I ona slika koja mi ostala, kroz ovo vrijeme, u ono našoj zbornici, tu sad zovemo, tu u Sobodi se okupljamo, Sada zbornica je bila pretvorena jedan veliki stol. Stol je bio prepun knjiga, biblija svim mogući, na svim mogućim riječnika, po riječnika, posredini poslagani. I slika Bonaventure i Jerka Fućaka napred na čelu toga stola među tim knjigama, ta je slika koja je mene ostala zapravo kroz život. I upravo s tom dvojicom ljudi vezao život, ne samo što su bili moji profesori, već upravo kraj njihoj života bio je duboko povezan sa mnom. I upravo kao što je Jerko preminuo u Sigetu dok sam boravio tamo i bio župnik i gvardijan, brinosa se za njegove posljednje dane, tako da je zapala me ta milost također da te posljednje dane života Pata Bonaventure budem uz njega, vrlo često ga posjećujem u, u, u Varaždinu gdje on proboravio posljednje tri godine svoga života. Ono što mi je ostalo uspomeni, i ostale uspomeno upravo ta energija. Vi ga poznajete sa oltara, iz, past, iz pastorala. Ja sam čita svoj život proveo u pastoralu, pa me raduje ta njegova dimenzija. On je bio čovjek u zidovem, ali on nije poznao zidove. Zidovi nisu postavljali mm -hmm. kod njega i on je prilazio i upravo i pristup ljudima, ne samo zbog neke taktike, metodike i didaktike, koji česti da preko djece kod njega zapravišao u srcu, preko srca, jer Duda je negdje u toj djeci zapravo vidio sebe, onoga maloga dječaka kojemu je nedostajala pažnja i nježnost i nikada te nježnosti nije, nije nedostavila drugima. Mi smo ga, bar ga ja sam ga u početku zapamtio kao velikog radnika, u toj zbornici radeći na Bibliji dan i noć i onda u njegove maloj sobici, to ne bi danas niko vjerovao od laika kada bi ga mi doveli u, u, u samostan, i pokazali mu sobicu, negdje od tri i polsa, ne ponad dva metra u koje je negdje njegov krevet, njegov radni stol, nekakav orma na trpama knjigama, zbog toga su one i padale jer se više nisu imali gdje staviti i ono to kucanje na mašinu, on je tipkao samo sa dva prsta, ali to tako brzo radio, tako da je to čulo se, to tipkanje iz njegove sobe dugo je odjekivalo u, do, u noć, kada je i on prestajeo to raditi, da ne bi drugima smetao. On je oduševio mnoge. Uh, koji su ga vidjeli, ali ono što ste svi istaknuli je bila zapravo ta njegova energičnost, odlučnost. Uh, nije tu bilo situacije u kojoj kada je on nešto rekao da je čovjek mogao to protumačiti na različite načine, nego uvijek tražio akciju uz kontemplaciju. Imali li još nešto što biste vi htjeli naglasiti u tom dijelu i iz perspektive obitelja, ali iz perspektive zajednice? On je zapravo bio to što ste sami rekli, cijelo vrijeme poticao čovječe radi, čovječe radi tek onda ćeš na duhovnom životu. Ja bih komentirao kako sam krenuo u Franjevački svjetovni red. Na Kaptulu sam jako dugo od 62. godine, kako smo doselili u Zagreb. I e, kako sam prisustoio njegovim propovjedima, e, na neki način odrastao i, i podizao se uz to, on je vrlo često znao završavati propovjed sa rečenicom vjerujem, a da li djelujem. I slušao sam ja tu rečenicu. I nakon par godina ta rečenica je konačno u meni počela djelovati. Kad sam se zapitao, pa dobro, zaista, ja vjerujem, a da li djelujem? I onda sam se okrenuo oko sebe po kaptulu, vidio i između ostalog i treći red, svjetovni red i e, krenuo tim putem. Nakon toga sam dobio epitet hiperaktivnog lajka, tako da, pa trebuo na neki način za <laughs> kriv za to. Ali to je, to je taj njegov poziv na djelovanje. Djelujte. Ako I, vjerujete, no. djelujte. A, i ja moram priznati da sam to malo drugačije doživljavala. Meni se upravo kod njega sviđalo, ja ne, nisam treći red, to, da, ovaj, moram naglasiti, meni se u, kod njega upravo sviđalo to što on e, nije... E, što je uvijek govorio o majci Božio kao ženi svakdašnjoj, kao onoj ženi sa krasa iz Zagreba, kuharici, običnoj, jednostavnoj. Ja sam kroz to shvatila da zapravo svako može tamo gdje je biti koristan, odnosno biti s Bogom zapravo u toj njegovoj, njegovim propovjedima i učenju nas toj jednostavnosti koliko ko je on bio neposredan u, u svom životu toliko je prenosio to na nas i recimo baš kad smo ono bili mlađi pa ne stigneš puno na krunice ili moliti sve imali smo, on je u nas ulio to da kad smo imali neke nagovore ili pripreme za uskrs Božić tak da je stvarno važno Bogu samo taj naš uzdisaj. Mm -hmm. Bože pomozi, takozvane strelovite molitve. A ja e, kao djete iz Hercegovine sam tu našla veliku sličnost i moram je sad ovdje spomenuti između Fra Mladena Barbarića pokojnog, i Fra Bonaventure Dude. Nas je Fra Mladen Barbarić isto u gimnaziji naučio mi smo imali vježbe gdje smo vježbali te strelovite molitve takozvane i tu, e, to predanje Bogu da je Bogu samo važno to naše predanje i kroz to onda sva šta dalje ide. Ali ovaj, e, to mi je bilo jedno svjedočanstvo za, da zapravo je duh sveti e, isti i u, u, u dole gdje sam ja odrasla i u fra hm. Balneventuri i u fra, Venturi, i u fra To je za mene bilo jedno veliko svjedočanstvo kao mlade, još kao studenta. Ne? Ali ono što bi ja želeo na, naglasiti za mene, Duda šta je predstavljo. najviše taj E, to što nije pravio razliku, za njega je nebo bilo na zemlji i zemlja na nebu i za njega su svi ljudi bili u nebu i on je imao zato izraz za sve dobre ljude, on je uvijek govorio to su vjernici života. Za njega nije bilo ono, podjela i on je zapravo bio pravi ekumen, mislim, života i moj prijateljevao je sa svom, svakom vrstom ljudi i od siromašnji i, ovaj, i, i, i akademika i doktora i nas običnih i tak to je bila njegova vrlina i svima je Svaki ima osjećaj da mu govori upravo njemu ono što mu treba. Ja sam se uvijek tome divila. Makar ne imao uskustvo ljubavi ovaj obitelj, on je točno znao govoriti o obitelji i šta se u obitelji događa. E. Brzo nam vrijeme leti na kraju smo prvog dijela emisije. Uh, Sada ćemo poslušati jedno od njegovih najvećih dijela Grešo. Biti mi... sam volio mjesečinu. U njoj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 Poštovani slušatelji vas natraguje u emisiji poziv u svijetu u danas razgovaramo o životu i dijelu Fra Bonaventure Dude, u gostima su nam Frailija Vrdoljak, provincijal naše provincije svetog Čirile Metoda, s franjivačkog svjetnog reda Stjepan Lice, Krešo Belo i naša sestra Irene Kuharić koje sve od srca pozdravljam drugi put. U prvom dijelu smo u vrlo malo vremena nastojali dotaknuti neka osobna iskustva prve susrete. Ono što su svi primijetili e, u ispraćaju i u komemoraciji je ono što ste vi fra Ilija vrlo lijepo naglasili. Njegov teški dječački život e, nije mu bilo lako. Pa evo ako možete samo par crtica ponovno vratiti sjećanja na te prve godine njegova života, koje su ga zapravo kasnije obilježile u svemu što će raditi. Kada sam govorio na zadušnici u Zagrebu, primijetio sam da me pažljivo slušaju. Slučajno sam visoko kao propovjednik jer je trebao biskop Šaško preuzeti to i bilo bi mi drago da je on, ali kad je odlučeno da to ja bude, onda sam ti upravo tu nepoznatu stranu bonaventurinog života staviti pred onega koji ga poznaju jer mnogi ga nisu poznavali u, u tim crtama i u tim dimenzijama. Bilo mi je stalo da upravo nad tim malim rokom koji je težak život pro, prošao, ono je da način se sažalimo. Sažaljenje je na temeljna kare, kategorija ljudska, to je, to je pitanje antigone i kreonta vremena. u vremenu kad nestane simpatije, sažaljenja, nastupa vrijeme apatije, to je upravo vrijeme, neko vrijeme umiranja, a Bonaventura kao da je vječito vječ želio pozivati, pozivati nas na život. Vraćajući se u to, u to vrijeme, primjećujem ne kako je Božja ruka vodila toga mladoga čovjeka. Dok smo ga upoznavali, oni prvi susreti su bili prvi susreti ljudski, prepoznavali smo ga kao čovjeka. Sve više on u nama rastao kao vjernik, prepoznavali smo neke druge crte, crte njegovega vlastitoga života. I danas ga da ga sagledavam u tim crtama njegovoga početka, onda vidio ne kako se iz toga mladoga stavla zaista razvilo jedno veliko stavlo, po čijom krošnjom smo ovdje i poput nekih sinoptika, četiri evanđelista, govorimo o istoj osobi sa različitih strana i vidimo da je to ista osoba, ali zapravo koju smo svi drugačije deživljavali i svi, svi deživljavali s ljubavljom. Možda ću iskoristiti u priliku poneprije da jednu stvar samo istoga izdvojim. ovih dana ponovno toga čitam se knjige njegove su mi tato, oko kreveta i na stolu. Uh, gdje on govori kada je on saznao da će biti primljen da, da odlazi nama Franjevcima u, u kolegiji u Araždin, 1935. godine, te godine mu je mati vrlo rano, te godine umrla, ostao je bez nje. on odlučuje poći, odnosno ne da ga primaga se u taj kolegiji, sad treba na brzinu sakupiti stvari, on nič teč, ničega nema, za sebe kaže, tada sam bio mali beskućnik u Rijeci čovjek je ništa imao. Onda smo se, kaže, razmisli okolo negdje oko naših trećoredica na Trsatu i tada je kod treć, naših trećoredaca na Trsatu da mu pomognu da skupi ono što mu je potrebno jorgan, jastuk, na, ručnik, um, navlake, plahte, ono sve što, što mu je potrebno. I onda su mu oni, da oni to skupljali, onda su također trećoredci prevozili brigu oko njegovog školovanja. Gvardijanu kojeg je Slavo, kojim govori školovat će se roko, on je pitao, jel ja nemam novasa, ko će to mene platiti. Tako da danas ne vama, koji ste ovdje predstavnici našega trećega reda, skaptula, koji ste ga možda i najduže poznavali, s kojima je on bio zaista iskreni prijatelj, što i sami znate, a ja ne ide iznadem iz iskustva, iz ra razgovora s njime, koristim priliku da ne ide u imar oni riječki trećeg reda, sam zaista reknem velika hvala rekao bi, vaša ljubav, ne da kao da je ne de ujedin, kao da je i ono Kristovo u Franji ne da je i vas. Mene je drago da onaj aventura je na mnogim prostorima paralelno rastao, išao napred i mnoge, mnoge grupe ljudi zapravo oni vodio i svi, među svima njegov, svi su ga smatrali kao svojim. Na toga, toga rado kao njegovog brata, de, kao njegovog brata po svetome Franje, da ta njegova rekao bi, širina je i njegova ljubav da je ne da je prelazila te granice izidove. Stjepan, u njegovom životu savršeno očito je ona benedikt, benediktinska moli i radi. On nije prestajao moliti, kroz trelovite molitve i svakojake druge, ali nije prestajao raditi, pa evo zapravo do zadnjeg dana svog zemaljskog života. Pa, ja pamtim ovaj, neke njegove riječi, mnoge njegove riječi, vrlo svježe. Pa dok sam bio učitelj novakom Franjivačkom svjetovnom redu, Svake sam, za svaku sam generaciju da tako kažem, pozivao njega barem na jedan susret. I on je mi uvijek rekao, nemojte mi govoriti o čemu ću govoriti. Samo dođite po mene, pa kada dođemo u dvoranu, onda mi recite o čemu ću govoriti. I onda sam ja njemu rekao, da će govoriti o času slovu, da će govoriti o Bibliji, o psalima, različito za različite generacije, on je uzeo Bibliju, otvorio vidio psalam taj i taj, pročitao dva redka, zatvorio Bibliju, malo šutio i počeo govoriti, govorio pola sata, bez ikakvih poteškoća. A pamp njegove riječi, kaže, svaki dan pročitajte barem neki redak iz evanđelja. Ako ne dospijete, neka vam bar bude negdje pri ruci vaše evanđelje. I kad prođete po njega, samo stavite ruku na njega tako da zna, tu ste, tu si. Da, mislim, to je toliko jednostavno, dakle, on je bio jako zahtjevan, mislim, to no, no. sjećam se bogoslova Franjevački koji su govorili, umjesto da je prema nama blaži, prema nama je stroži. Mm. Bonaventura je rekao, pa naravno, da mi nije su kakvu ću braću imati. Mm. Mislim, htio je, ovaj, da se potrude oko toga. I on se stvarno trudio cijeli svoj život. Dakle, ja pamtim njega u, i u odmornim i u umornim fazama, u fazama umora, ali u kojoj god životnoj fazi bi on je bio prepun životnog žara. Taj žar, jedne dobrohotnosti, jedne zauzetosti za dobro, povjerenja da je dobro, moguće, ostvarivo, to je nešto što... To svi neprestano mogli vidjeti. Iskusili. Irena i Krešo, vi ste naglasili tu njegovu otvorenost prema obitelji, prema spontanosti susreta, a, mise u 11 koje su bile krcate, a, koje su bile specifične. A, zašto mislite da je toliko bio otvoren prema obitelji? Na poseban način ste istaknuli to oboje? Pa moglo bi se reći da je bio prema obitelji, ono što je fra Ilija spomenuo, jer je e, dolazio iz jedne praznine u kojima je nedostala obitelj. E, mi smo zadnjih godina znali često e, ići prema Lepoglavi, prema e, Krapeni i onda smo prema Varaždanu putovali i obavezno smo stali u Klenovniku gdje je njegova majka e, umrla u onoj bolnici, u bolnici i ona je sahranjena na tom groblju međutim ne zna se gdje je grob jer to su bila zapravo bolnička groblja zajedničke grobnice koja su, znači to je 34. i nestala, nema ni traga od toga međutim on bi stao kod križa, izmolio molitvu i uvijek je naglašavao sa jednom dozom ja bih rekao straha što je zapravo tu molitva za majku, molitva za oca, molitva za tu obitelj koja je na neki način u njegovim očima bila nepostojeća, ali opet, s druge strane, vrlo čvrsta, konkretna. Jer je u svoje svoje vjeri on tu obitelj vidio kao svetu obitelj. Kao obitelj Marije, kao obitelj Josipa i sebe kao Isusa u svem u tome. Mm -hmm. Isusa kojeg je vidio svakome od nas. I e, tu na neki način je rasla ta njegova uh, ljepota obitelji. I kad poznamo njegovu ljubav prema Božiću, onda zapravo uočavamo to, uh, tu snagu te obitelji. Iz, iz, iz nje kreće sve. I ono čega se on uvijek boje, ono što je on uvijek promatrao, što se u svijetu događa sa obitelji. Ne. Kao da je iz tih pa ja, njegovih ja, praznina naraslo ogromno bogatstvo. Da, je. ja isto tako mislim da je, njem, da je on, velim, njegova mudrost je bila toliko velika, ja sam se uvijek čudila kako on razumije svaki problem u obitelji, kako on razumije odnose, kako njemu možete, ne morate mu puno tumačiti šta se događa, bilo da je nekakva kriza u braku ili odnosima ili nečem, on je to sve razumio jer on je, on je bio iznad svega mudar. Ne, i on je bio nadahnut duhom svetim i znao je da je obitelj osnovna stanica života i opće postojanja. Samo što ja bih volila strašno ovdje malo napraviti distancu, i se naglašava, on je bio na neki način bez obitelji u ovom našem pojmanju otac, majka, djete ali on je u stvari prve godine djetinstva proveo, koliko sam ja čitala i koliko mi on pričao, jako sretno. Zato je on imao jedno, jednu ovaj, lakoću u sebi, uspostavljanja i odnosa i sve jer on je eh, osjećao, živio je jako slobodno, lijepo, rekli bismo malo onako pastoralno, a sa svim tim svojim eh, ovaj, sposobnostima koje ima u intelektualnim i svim, on je eh, sve to upijao, doživljavao i on je doživio ljubav svoje tete svojih bratića i svega, a to po svojoj psihologiji je važno do, do tri godine tijete, ovaj, današnja bar znanstvena tumačenja govore takda ne možemo baš on je poslije sa, sa devet, deset godina kad bi bilo normalno da imaš podršku roditeljsku e on je tu ostao sami i, i snalazio se i sve, ali tu je onda opet ušao u zajednicu časnih sestara, fratara, na trsa. Opet je bio prihvaćen. On je zapravo uvijek mu je Bog pronalazio ljude koji su se brinuli o njemu na neki način. Ne, Tako da je, su to sve bile neke vrste obitelji ne, po ne, meni. Ja bih samo komentirao da, da je on doslovno učinio ono što je Franjo učinio i rekao, je, oče moj koji jesi gore na nebesima i to je ta moja obitelj na nebesima. Stjepane? S jedne druge strane, isto to bih htio reći, naime, spamtim kada je Bonaventura jednom zgodom rekao, meni je najlakše na ispovjedi dati od rješenje, ali mi je najteže što se taj čovjek kome sam dao od rješenje vraćao istu sredinu kojoj je griješio dakle, koja ga je navodila na određene grijehe. Pa je njemu bilo stalo, dakle, kad je on kontaktirao s jednim čovjekom, dakle, nije bilo susreta da mene nije pitao za moju suprugu, za moju djecu, za moju unućan, uvijek, jer to je sredina gdje ja živim, dakle, njemu je bilo važno da kada ja dođem doma, da mi duša bude doma. Kogod kad dođe doma, da mu duša bude doma, a ne da dođe u praznu. U prazno. Mi koji smo mlađi gledamo u ovom suvremenom svijetu koja osoba je napravila tako veliki put od toga da želi biti kuhar u jednom siromašnom okružju, pa uđe u red, pa postane svećenik. Napravi sve što je moguće napraviti u znanstvenom svijetu, postane najbolji propovjednik, oduševi i one koji su blizu i koji su daleko prikuplja tolike narode, možemo to reći na taj način. Pa me zanima frailija, postoji li netko? s kim bismo ga mogli poistovjetiti, usporediti u ovom trenutku, mada je to jako nezahvalno. Samo bih htio da na taj način zapravo shvatimo tu njegovu veličinu, što je on sve postigao u svom uh, dugačkom životu, i to isto moramo reći da ga je gospodin podario sa 94 godine i teškoga, ali i radosnoga života. Pa teško mi ga usporediti s bilo s Naše vrijeme dalo je izuzetno puno velikih ljudi. Hrvatska ima puno kandidata za svete i časnije se sta počešao od našeg kardinala. Voleo biti ovdje reći, jedna važna epizoda njegovega života je kardinal Stepinac. On je jedan ogroman dio njegovog života, vezan je uz njega i, i ponaventura je to on bio povezan. On sam je radio na pripreme za proglašenje Blaženim ili slugama Božim Peto, petoro naših Blaženika, kardinala Stepinca, Ante Antića, našega Vendelina Vošnjaka, Alekse Benegara, Marice Stanković. On je živio u tome svijetu. Vrlo zanimljivo, baš i Benegar je pripremao materijale za kanalizaciju Stepinčevo, do je radio sve to od radio za Benigara, vrlo zanimljivo da se sveti ljudi bave svete, svetim ljudima. Duda je od svih njih drugačiji. drugačiji Prema je nekovi čovjek koji je živio u znanstvenom svijetu, u tom postkonciljskom vremenu, gdje on bio jedan od bitnih pokretača toga vremena, neka, neka duho, duho, duhovnih sve, svega toga, ona dobra redovnička duša, Bonaventura je u svemu tome bio način izvan svega toga i kao pastoralac, kao čovjek koji je blizak ljudskim potrebama, neće sam malenim ljudima. On je, on je imao okone gdje zaprimijetite za te, te, te sitne stvari koje su, rekom ne način, ljudima najčešće živo značile. Ja ćeći osobno jednu dimenziju u ovim mojim mnogim posjetama sa što sam bio kod njega. Ositio sam da je kraj pa sam s njim razgovara što da napravimo s njegovom sobom, njegovom ostavštinom, da mi rekne što je važno da to negdje znamo složiti u neke, neke sektore. Onda je meni između ostaloga, oni meni rekao, znaš, ja ti nisam na kapitolu službeno puno ispovijedao. Mene su izostavljali iz onih redovitih određivanja na koga će ispovijeti. Ali kaže, reću ti da sam mnoštvo ljudi sa strane iz akademske zajednice, pomogao im da pronađu Krista, ispovijedao i duhovno je pratio. Jedan veliki dio ljudi sam na tom put, po, području pratio. E, tako da je on izveđeni najveći do onih najmanji da je bio, bio prisutan. To je ona, rekomenduje, jedna, jedna dimenzija koja njega čini baš bonaventurom Duda. Ne Brzo nam ide vrijeme. Za kraj, za zadnje dvije minute, predlažem da saznamo kako je uopće dobio ime Roko. Ima li netko ko mi može dati odgovor na to pitanje, Krešo? Možda jedna jako zanimljiva crtica za slušatelje. E, jednom prilikom je ispričao, ali, e, antica se zvala njegova majka, e, nosila ga još i išla je u rijeku, e, Pretpostavljam da je išla na, na porod ili da je već bilo termin. I prolazili su pored e, kapelice Svetog Roka, Mislim da je to e, rasopasno da se zove e, to malo mjesto i e, Fra Bonaventura se ritnu onako u Trbuhu i Antica je komentirala i rekla, e, ako bude muško neka se zove Roko <laughs> <laughs> i tako je on dobio ime Roko prema njegovim riječima za mene osnovno to je bilo dosta značajno zbog toga što je Sveti Rok bio e, Franjevac svjetomnjak i tu sam isto tako vidio tu jednu poveznicu te njegove ljubavi prema uh, nama svjetovnjacima Čudesna povezanost uh, Za sam kraj pitanje za Afrailiju uh, puno ljudi sad očekuje da se ide korak dalje da se pokrije neki proces i, uh, da se jednostavno usmjeri malo više pažnje u analizu svega toga što je radio pa možda se ode i još dalje uh, evo, nadamo se da ćete vi to sve usmiriti na pravi put kao provincijala da, izazovno ovo pitanje i vrlo teško je o tome. Sigurno, jako puno ljudi vam i prilazi ovih dana da, i, i prepoznaju zapravo jako to, puno plodva. To je točno, nije, i godinama gdje se taj način to pitanje postavlja. Možda je preuzetno, ne bi bilo možda mudro žuriti s time, ali svakako spada mudrost da se o tome ozbiljno vodi računa. Gdje radi se o iznimnom čovjeku koji je bio iznimnog oda, ne samo života, aktivnosti i svega ostaloga već i kod dubokoga duhovnog života. Ošto ste vi pričali o Bibliji, ja sam bio u njegovoj sobi, on Bibliju je svakodnevno imao na stolu mu je bila i on je sigurno barem nekoliko puta dan uzimao u ruku čitao. I u Bibliju imao je također jedan molitvenik iz njega je on meni pokazivao tu molitvu koju on uvijek sredovito molli to ne dali pa molit za sretnost smrti, ne za predanje, za, za predanje Bogu. Uh, jednom zgodom, ja ću to u zgodu ispričati, što me priča, ispričao Zadarski provincijal fra Andrija, Bonaventura je njemu, kad je bio u Zadaru, pitao ga u nekim njihovim ozbiljnijim razgovorima, fra Andrija, se ti u životu prekrižio? Onda ga je s tim pitanjem zbunio, jer to čini ne znam nekoliko puta svaki vjernik na, na dan, Međute, on jednog temeljnog stvar želio reći, jesi li ti ikada sebe stavio cijeloga pod Božju, Božju ruku, Božju volju, pod Božje ime, s ime zazvao. Ja imam dojam da je taj, od maloga roka, koji je već polako prepoznavao da je prst Božji na njemu, do onog posljednjeg trenutka, ako čitate njegove tekstove o smrti, njede, on je čitav život živio kao što je ovdje za to biti, daj mi biti da, da bi bio. I ja mislim da negdje... Čovjek koji je tim putem išao, koji je čita svoj život, išao s Bogom za ništapne, ide prema tome. Evo, hvala vam puno na vašem dolasku, što smo zaista uspjeli u ovom kratkom vremenu osvježiti sjećanje na Frambu ali reći puno stvari za koje sam siguran da možda naši slušatelji nisu ni čuli, a tek će čuti o svim plodovima njegova života. Za sam kraj najteže pitanje, u jednoj, reči, u jednoj riječi, koju biste ga vijeći opisali, To Je li to moguće uopće? Jednostavnost. E, ja za sam kraj želim reći jednu njegovu, po meni, e, najbolju misao i nešto što nas, nas lajke jako drži, a to je kad nas je učio... Kad je izrekao rečenicu ja u ljubavi bez žrtve i ja u žrtvi bez ljubavi. Kad god mi je teško onda se toga sjetiš i s tim nas je puno toga naučio i želim mu sad na tome zahvaliti. Ja bih rekao dvije riječi, to je ona njegova molitva, Bože moje. Ja bih rekao na njegov on je pred svim stajao zadivljen i zahvalan. I ta njegova zadivljenost i zahvalnost, autentična, ne glumljena, čovjeka je udomljavala i u sredinu u kojoj živio u, nje u njegovu dušu. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, u Franjavačkom svjetunom redu, u kojoj smo se danas prisjetili života i dijela Afra Bonaventure Dude, Budite uz nas ponovno uz mjesec dana, i čujemo se do slušanja, miri dobro. Sakpene slesu mrije, kad te nje poromgra, u dubini ripe piše nepadaj ni feran. Kadaj te stipe ajde i mejure Karta. Tak ti odbili buci, li dan je loviš, a na ben će bitu Evo bro, ti sače, sorali, beseš, kakulane Ostale su nadu moral, bliže Hajde, ljudi, ne budite ljudi, to se svakom dogodi. Za to boja budi, uzmi giret vikri, za bukvom moreš mi. Hajde, ljudi, ne budite ljudi, to se svakom dogodi. Za to boja budi, uzmi giret vikri, za bukvom moreš Oh